De oda, de ha van jobb. Felszállunk, drukkoltam, hogy találjon helyet. Attól talán helyre billen a lelki egyensúlya talált. De hogy helyre billente, azt látod, nem tudom. Ha vele gondolok, én is elégedetlen vagyok. Odakint olyan gyönyörű ősz van, hogy belesajdul a szívem. A felhőtlen kék eget csak egy kondenszcsík szántja át. A nap még mindig melegen süt.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 A van egy szempillantás alatt behúzza a kráterébe tévett áldozatot. Így voltam tanulja néhány eltévedt hangya halálának. csapda. A por olyan finom, hogy a hangya nem tud visszakecmeregni, csúszik lefelé. A bogár bogármen gyors. Öt magát nem láttuk, csak a hirtelen kicsapást, és hopp, vissza. Ha átvertük a fűszállal, akkor is kivágta a csápjait.